i també creiem molt interessant poder posar l'exemple que fem avui, que fem aquí a Palafrugell, que és l'adquisició d'un habitatge mitjançant un tantej i retracte i la signatura d'un conveni amb l'ajuntament en el qual dona suport a aquest que aquest projecte tiren d'avant. Des de Sostre Cívic, doncs esteu treballant amb aquests projectes des del 2004, per la gent que no ha assistit aquí avui a Can Genís, es pots fer una micaeta una, una petita pinzellada de com treballeu, al Sostre Cívic. Sostre Cívic és una cooperativa d'habitatge i d'usuàries, és a dir, integrem l'autopromoció dins de la cooperativa. Actualment som un, més de 900 persones sòcies, entre les quals hi ha persones que estan en, en fases, entre projectes que tenim dins de Sostre Cívic, sòcies expectants, és a dir, persones que volen a la llarga habitar en un projecte d'habitatge cooperatiu i persones que simplement simpatitzen el model i que creuen i que volen potenciar aquest tipus d'accés a l'habitatge. No?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 Mira, Sostre Cívic eh, existeix des del, dos, des del 2004, amb la promoció d'aquest model, la primera iniciativa d'habitatge cooperatiu de Catalunya va anir-se fa 12 anys, és a dir, fa realment bastant poc. Eh, tal com s'ha comentat en, a, en la xerrada actualment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 És a dir, que aquí hi ha diverses coses, no? Una és els requeriments que ens, que ens posen eh, de cara a l'Ajuntament. En general, en, en, en dret de superfície o... o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 Mm, és que jo retorno amb això, creiem que els, haurien de ser les administracions que haurien de tindre una borsa de quins habitatges tenen, vuit siguin pols o siguin privats i com haurien de fer aquesta mobilització d'aquest sòl. Vull dir, que, que estem fent una feina que en realitat haurien de fer les administracions.